Hej och välkomna till Flaggpodden nummer 12. Det här är David Björk och idag är jag eh, faktiskt en eh, så länge ensam eh det är på det viset att vi har skickat ut Pär lite grann i fält idag eh och han befinner sig någonstans längre söderut i Sverige. Eh så att jag tror att vi tar och eh kastar oss iväg till Pär. Eh Hallå Pär och välkommen till det 12:e avsnittet. Ja, tack. Jag är alltså just nu i Kivik där det är kallt, det är blåsigt och det är inte en människa så långt öga att når. Eh, därmed lite svårt då. Frågan hon är vem du nu är som kan ha gjort det här, den här flaggan, men vi har i alla fall tittat upp en en liten efterlysning på en bord här hoppas att det är hyfsat tillåtet i alla fall annars får de väl ta ner den och säga åt oss att bara, ja ja bara. Ehm går vi gå vidare. Här då nämnar hamnen. Ska vi för det finns någon annan att fråga. Ah nej jag som sagt vi är då och folk gör det inte. Ehm Vi får se om den här efterlysningen bär frukt helt enkelt. Vem i Kivik är det som har gjort ett förslag till Torquetellos nya flagga. Har vi tur så får vi veta det. Annars så får jakten gå vidare på ett annat sätt. Tack för det, Per. Ehm det var ju tragiskt att det inte hittas så mycket folk där nere i Kivik. Eh men det kanske man inte ska räkna med. Det är ju en ganska liten ort överlag så. Ja, jag sitter här fortfarande själv som sagt. Per har inte riktigt hunnit hem. Eh, idag ska vi för övrigt prata om eh, minoritetsflaggor, alltså flaggor eh, som representerar minoritetsfolk eh, på olika sätt. Och jag kan utlova lite lite av varje när det kommer till det ämnet. Eh, men nu tror jag faktiskt att vi ska kolla med Per om han inte har lyckats hitta lite folk på något annat ställe i Kivik hur går det för iPad? Ja, nej, i hamnen var det inte så många som var, men jag satte ju som sagt upp en lapp där nere. Eh, nu har jag hittat också en fin anslagstavla här utanför Ikal där det nu sitter en en annan lapp och trängs med några andra. Så vi får väl se om det ger resultat. Vi vi hoppas på det. Kör nu till Vik. Vi räknar mer. Och där var vi tillbaka igen. Ehm, och nu sitter Per här. Ja ja ja. Ja, vad skönt att vi är hemma igen. Ja, jag satt med i bilen och rally körde det här. Ja, eh förstår jag att du måste ha gjort. Ja. <laughs> ja, det var det var väldigt obekvämt att sitta där ensam. Jag visst inte riktigt vad jag skulle säga. Så att det känns oerhört tryggt att ha det tillbaka för sig. Det känns skönt att vara tillbaka. Det var kallt och blåsig i Kirrik och ingen ute är ju knappt. Det var några inne på Ica men det var ingen som ville prata med mig. Nej. Nej. Men jag fick upp lappar. Ja, det är härligt. Eh, vi satt ju uppe en utan fika och två stycken nere i det hamnen. Och hittills har vi ju fått in såhär överrögningen som vill ge sig till känna. Nej. Jag undrar ju frågasatte ju förra gången om den här människan fanns överhuvudtaget i och de misstankarna blev ju än starkare efter att ha varit där nere och i efterlyst personmen i fråga. Mm. Jag Antingen är det någonting som absolut inte borde prata med någon om sin flagga eller så är det något hittar på. Ja. Någon som har ljugit. Kaver skrev fel adress ja. eller någonting. Ja. Eller syns det, det brösa eller någonting nå. Kanske skulle stått Furvik istället eller någonting. Ja, de de kanske har lite problem med adresserna de där gänkäna. Ja. Man vet aldrig. Nej. Hej, men hur är det annars då? Tack bra. Ja, det jag har ju hunnit vänja mig lite vi var 34. <laughs> och nu var även du in i trätt i denna klubben. Ja ja men från och med igår. Och tillhör vi 34:orna. Ja, ja. Så stort grattis. Tack så mycket. Tack. Jag förstår att du firade med pompa och ståt ja. ja, exakt precis så. Men du kan väl dra av ja, vi lägger upp på på webben flagkoderna på wordpress.com där där dag vill kommer att betta i detalj ifrån han gjorde på sin fördelssdag. Absolut. Ja. ja. Du, du har du har nämnt något om dagens ämne va? Ja, jag drog dagens ämne lite kort eh emellan dina eh inslag där. Minoritetsflaggor. Ja. Ett nytt ämne för året i låtan. Ja, och vad kul det ska bli. Ja, men det jag är grymt pepp på det här alltså. Ja. Det här är jag ser mig som en folkbildare idag. Det låter fint för ja. att det vet inte jag om jag gör <laughs> riktigt alltså jag eh. Det finns ju mycket att och hitta av de flaggor som jag har varit att fokusera på, men på grund av orsak så har jag inte hittat fullt så mycket som jag skulle vilja. Mm -hmm. Jag kommer att prata lite om dem, men ja, okay. jag menar inte att förminska någon minnlighet överhuvudtaget, men jag har inte så mycket att berätta än. Men du har desto mer. Ja. Så vill du börja då? Ja, men det kan jag göra. Ja, absolut. Så tänkte börja med att prata om den romska flaggan. Mm. mm. Och den romska flaggan är horisontellt tvådelad eh med ett övre fält i blått som representerar himlen och ett nedre fält i grönt som representerar jorden. Och i mitten finns en röd schackra precis som i den indiska flaggan som vi har pratat om tidigare, just det. Eh och denna sägs representera den romska resande traditionen. Den här flaggan är dock inte accepterad av alla inom det romska samhället och åtminstone inte i stora delar av Östeuropa. Och vid 1992 års kongress togs en alternativ variant fram där schackran ersätts av ett hästhuvud. Detta syftade till att symbolisera det romska folkets självständighet. Det lät ju annat lite mafiainspirerat. Häst huvud mm, skulle man kunna säga. Ja, tror jag. Originalflaggan i alla fall designades så tidigt som 1933 av rumänska romer och godkändes officiellt 1971 vid den första romska världskongressen som ägde rum i London. Lite kort om romerna då. De antas ha utvandrat från Indien någon gång kring det första millennieskiftet, men alltså för 1000 år sedan. Eh men åt det finns nu över i princip hela Europa samt i Nordamerika, Brasilien och en liten liten minoritet i Australien. Eh sedan uppskattningsvis på 1300-talet så har romarna varit förebild för föremål förlåt för diskriminering och förföljelse på olika sätt. Eh och det är säkert inte främmande för någon. Eh slavarbete, etnisk rensning och kidnappning av romska barn har förekommit i Europa alls sedan dess och under andra världskriget så i synsatte nazityskland och deras allierade ett seriöst utrotningsförsök och satte stora mängder av romer i arbets- och förintelseläger. Hur många romer som faktiskt mördades under andra världskriget är idag inte helt klarlagt. Det finns olika källor som jag hittat som anger siffror som rör sig mellan allt ifrån 200 000 till en och en halv miljoner, men i Sverige så har de funnits i Romern sedan 1500-talet och idag är de en av våra fem erkända nationella minoriteter. Diskrimineringen har dock varit högst påtaglig även i vårt land och de svenska romerna fick bland annat inte rätt till fast bostad och därmed inte rätt till skolgång förrän i slutet av 60-talet. Historieeskrivningen har föga förvånande eh, bortsett från romer i de flesta avseenden ungefär som kvinnor och kvinnliga färgplagdesigners. Mm -hmm. Ja. Eh men det finns några kända namn genom historien som definitivt bör nämnas i ett sånt här sammanhang. Och som jag sa var apropå lite folkbildning så är det här ju folkbildning i miniatyr. Så. Ja. Katarina Paikon känner vi kanske till. Jag mm. föddes i Sverige. Eh hon är född i Örebro och har gjort sig känd som bland annat författare och skådespelare. Och eh kvinnan bakom barnböckerna om Katitsi och för därades eh här om året med en mycket uppmärksammad dokumentärfilm. Har du sett den? Jag har faktiskt inte gjort. Det. Nej, inte jag heller. Men det var det bör det. man göra tror jag. Ja, det ja. tror jag verkligen. Ja. Det såg välbehövlig ögonöppnare för de flesta skulle jag tro. Ja. Definitivt. Dessutom så finns det två eh välrenommerade gitarister med romskt ursprung. Eh den första är Andy McCoy eller Anti Hulk som han egentligen heter. Och han var medlem i det finska 80-talsbandet Hanjo Rox. Okej, okay, ja. han. Mm. Sen har vi också Django Reinh Reinhardt som idag betraktas som en av de allra största jazzgitarrister som överhuvudtaget funnits. Hur Okej, okay, nu nu får min självbild se en törn av Django Reinhardt än den var de här två som jag spontant vet mest om vem det är. Ja men det är samma här. <laughs> men det är klart du är ja. också 34 nu. Ja, exakt. Hans stilbildande spelset har till och med emellanåt kallats för Gypsy Jazz. Mm. Eh särskilt anmärkningsvärt är han på så vis att han vid 18 års ålder efter den brand i hemmet som resulterade i att lill och ringfinger på vänster hand växte ihop tinga det utveckla en egen stängsättning på gitarren för att överhuvudtaget kunna fortsätta spela. Och en annan liten anekdot är att jag eh för den som inte vet om det är ju också rockstjärna till yrket egentligen. Eh mm. <laughs> det är, ja. Eh ja. nej men jag sjunger i ett rockband i alla fall. Det stod väl på din Twitter profil utbildad sjuksköterska och inbildad rockstjärna. Ja, det stämmer. Eh <laughs> Det är helt sant. Ehm, när jag jag sjunger i ett band som heter Kinskin, K I N S K I N. Kan du kolla upp på Spotify. Det är bra skit. Eh, och eh jag kom en gång till ett rep. Eh, alltså en repetition som det kallas. Ehm, inte ett snöre, nej utan ett en repetition med bandet. Eh, och hade då en gammal tjocktve i i baksätet på min bil för jag skulle kasta den på vägen hem. Och det mättan. Ja. Och det garvade det garvade mina bandkamrater åt och sen döpte de mig till Gypsy. Jaha. Ja. För att man åker runt med sina prylar typ. Ah. Ja. Så att jag ska inte säga att jag känner ett släktskap med de romska folket, men det var i alla fall en liten personlig not bara. Ja. Men om vi ska kolla på flaggan, eh har du kollat på flaggan? Jag har sett den fan kan göra. Ja. Den tycker jag är ett schysst faktiskt. Ja, absolut. Den bryter ju mot den här med färg på färg. Mm. Så. Eh och just rött på grönt kan vara knepigt att se obenkligt. Ja, det är lite jobbigt där. Ja. ja. Så den bråkar lite med ögonen. Det gör den definitivt. Eh men jag tycker ändå att kompositionen nu funkar. Absolut och det är liksom, en feedback ja en det tycker jag absolut jag skulle säga 8 av 12 usbekiska stjärnor. Ja, det, det bråkar lite för mycket med mina så <laughs> ja. det skjuppar alltså blir det då från halv ja. Nej ja. ja, jag tycker Men det är det, på överhalvan av salvan. Ja, precis. Ja. Eh det är det. Det är helt sant. Men nej jag tycker att den är tillräckligt originell. Jag jag uppskattar originalitet när den inte en flagga som inte liknar någon annan flagga. Då kan jag förlåta att det bråkar lite med ögat. Jag har däremot inte lyckats få tag på den där med hästhuvudet. Den har jag inte sett. Det är lite surt. Ja. Fast det är ju kan man vi... ju vilja se faktiskt. Ja. Har jag provat att leta efter den ens. slog det mig nu. Eh Någon av er som har en bild på den Skicka den till oss Flaggpodden at gmail.com Eller at flaggpodden på twitter Yes, go for it Det har ju varit lite si och så Med Interaktionen med Er som lyssnar Den mm. senaste tiden mm. Det är helt okej okay att prata med oss Vi är inte farliga Nej, vi svarar emellanåt mm. Kanske ganska... snällt då vi, kan... vi är till och med ganska trevliga ja, nu ska vi väl inte överdriva. Nej. Nej, det är sant. Och ja, det var min första, det var din första. Ja. Mm. Då hakar jag i där med min första Go for it. Och då rör vi oss till ja men det land i världen där det fanns en liten liten minoritet romer, mm -hmm. nämligen Australien. Ja. Där finns det ju ett gäng folk som eh, har ett samlingsnamn som de fick när européerna kom dit. Så klart. Den australiska urbefolkningen aboriginer. Eller ja, mm. australiska aboriginer om man ska vara korrekt. Eftersom eh, aborigin kommer av latinets aborigo, alltså från början ungefär. Mm. Eh och eh, det har de då kallats sedan sent 1700-talet och det skulle ju kunna sägas vara ett allmänt ord för urbefolkning i största allmänhet mm. där om australiska aboriginer. Ah, ja ja, så då preciserat. Mm. Här handlar det inte om eh, vilka som helst utan de som faktiskt bodde här. Mm. Jag skulle väl säga att det är väl ändå lite trevligare kanske en det begrepp som svenska skolbarn på 2030-talet fick lära sig. Ja, det känns ju ganska bra att vi har droppat australneger från eh, Pira så. Det kändes som ett onödigt ord. Ja, mm, det tycker jag. Aldrig hört det förut. Vi hoppas se på höra dig igen. Ja. ja. Så ni som lyssnar nu, spola inte tillbaka och lyssna på det igen för att nej, vi släpper den där tycker jag. Ja, definitivt. Och européerna kom ju då som sagt till Australien på 1700-talet. Men i minst 40.000 år så har bebodning bevisligen levt där. Ehm vissa källor säger uppe mot den 60-70.000 år tillbaka tid. Till. Huvudsakligt ostört dået som ja det böket att ta sig dit och stort som bara den. Så ja, jag kan tänka mig att det utvecklas nedlåt på sitt eget lilla dess. Men efter att britterna kom dit, och i britter som så så många förändras ställen, absolut. Efter att de kom till Australien så minskade befolkningen markant. Till stor del på grund av sjukdomar som britterna förde med sig som smittkoppor till exempel. Ja. Mm. Det här med att leva helt isolerat i 10 000 års tid och så kommer det några vithuvdade människor och är sjuka på dem alltså det här är dålig stil. Mm. Idag utgör de australiska aboriginerna ungefär 3 av befolkningen. Procentmässigt är de störst i Northern Territory där de utgör ungefär 30%. Men i antalet är de flest i New South Wales med ungefär 200.000. Mm. Och i Northern Territory så finns också Uluru, Mhm. Mm eller Ayers Rock. Mhm. Så men en helig plats för det Pitjantjara folket som bor i området. Eh den australiska aboriginflaggan då. Den designades 1971 av konstnären och aktivisten Harold Thomas. Han designade den för att vara en symbol för urfolkningens rätt till land. Och sen 1995 så är det en av Australiens officiella flagg. Och flaggan är liksom den romska horisontellt tvådelad. Men i svart och rött så att längst upp och en gul cirkel i mitten. Det svarta färg är för folket, det röda för jorden och det gula cir cirkeln representerar solen. Och han har Harry Thomas, han har utan att man sa nå till och med tagit ut ja fått copyright att utseendet. Och krävde bland annat Google på pengarna de ville använda den i något tillfälle. Mm. Det slutade med att de dog en annan symbol. Mm. För de har ju inga pengar. Nej, definitivt inte. Vad ska de ha för dem i fråga? Nej, exakt. Mm. Så så det var det är väl lite glädje att då säga om eh, den australiska aboriginflaggan. Mm. Tyvärr eh på grund av ursack. Men eh, jag jag gillar den alltså. Jag tycker den är den är fin. Ja, jag håller med dig. Eh det är nog upp och sniffa på en ny. Ja. Bifalle. Mm. Absolut. Den är ju lite man får ju lite Papua Nya Guinea vi bara. Ja. Mm. Absolut. Och den var vi också förtjusta i. Ja, men den den ser ju ut ännu lite mer iärmed att den är delad på snäden ja. och och lite så. Mm. Och så den är ju sjafågeln också. Mm. Just ja. det. Men eh äh, ja, man borde ju inplaggen vinner ju på på integritet kan man ju säga. Ja, och den är ju betydligt vackrare än australienska tveklöst helt helt och hållet. Ja, skulle jag säga. Det kan ju inte undgått någon som har råkat lyssna på den här podden vad vad vi tycker om flagorna med Union Jack. Nej. Men mer kommer från på den fronten. Fråga frå det, det till helt annat. Ja, en annan till, tillbaka hem igen. Ja, jag? nu kommer vi mer hem än vi någonsin har gjort och kommer att göra, skulle jag säga. Jag tänker prata om sameflaggan till ett samisk flagga. Mm. mm. Och här har vi faktiskt ytterligare ett exempel på en kvinnlig flaggdesigner. Vid namn Astrid Bål. Eh, vars bidrag segrade i den tävling som utlystes utlystes av Nordiska samerådet 1986 om hur samernas officiella flagga skulle se ut. Till utseendet är den delvis inspirerad av den tidigare inofficiella samiska flaggan. Och så den designad av en kvinna syn över passion. Båda två är norskor. Som var en vertikaltrikolor med ett stort blått fält till höger, ett mindre rött fält till vänster och ett smalt gult band mitt emellan de båda. Mm. Astrids flagga kompletterades av ett grönt band som löpte parallellt med det gula. Eh, alltså det där bandet i mitten då. Mm eh plus en cirkel som är centrerad över det gröngula bandet vilket innebär att det ligger lite till vänster på flaggan just. Det. Mm. Och eh cirkelns vänstra halva är blå och den högra halvan är röd. Så där är det rött på blå botten på ena sidan och blå på röd botten på andra sidan just. Det. Mm. Eh cirkeln som är inspirerad av en måne och solsymbol vanligt förekommande på eh, nojdenas eh vilket är de samiska shamanerna eh, deras trumma och den står för andlighet. Den kan också härledas till en dikt vid namn ur, ursäkta på förhand här Paven Parne som betyder solens söner universum. Skriven på 1800-talet av den samiske prästen Anders Fjällner. Eh den här dikten beskriver det samiska folket som solens avkommor. Och därav då cirka. Eh det stora röda fältet står för eld, värme och kärlek och det stora blå fältet för vatten som är ett livselixir. Grönt står för växtlighet och naturen medan det gula står för solen. Eh nu ska jag prata en hel del om sammy så att eh, lyssna noga. Mm. Ta med anteckningsboken. Ja, för det här är viktigt. På riktigt väldigt viktigt. Vad känner han till enligt mig? Det geografiska området Sápmi är relativt stort och omfattar en yta som är något mindre än Tyskland. Eh, det sträcker sig från Mellanöstern Norge. Om man tänker sig Norge ser ju ut lite som en mandel i sig själv om man ska ha lite PPT. Så på börjar jag ägna mig åt. Ja. Så börjar eh, sattmi ungefär där svansen börjar kan man säga och sen är resten av Norge satt mig. Mm. Eh täcker också i princip halva Sverige, lite mindre än halva Sverige men nästan. Eh norra Finland och nästan till hela Kola halvön. Eh det samiska folket omnämns för första gången litterärt runt Kristi födelse av en romersk historieskrivare vid namn Tacitus. Och kallades då för Fenni Eh arkeologiska fynd har dock visat att den skandinaviska halvön har varit bebodd långt innan dess, för cirka 11 000 år sedan. I samband med den senaste istidens slut uppskattas de första bosättningarna anländ till den nordnorska ishavskusten och därefter befolkades det som idag är samt suc successivt av jägar- och samarkulturer från olika håll. Eh, nya arkeologiska studier har visat att de till största del har bäst europeisk ursprung snarare än sibiriskt, vilket faktiskt förvånade mig lite grann. Mm. För ungefär 3500 år sedan lades grunden till renindustrin, vilket idag är det man starkast spekulerar som när det antagandet. Eh, på 1300-talet började de svenska kungarna hävda sin rätt till området eh till områden norr om Helsingland och området började koloniseras och missioneras. I samband med detta drog samerna också allt mer in i de nordiska och ryska handelsförfarandena. Eh, storbönder utmed Bottenvikskusten, så kallade birkarar, kunde mot en mindre avgift i kronan handla med samerna och beskatta dem för en stor, ganska stor ekonomisk vinst. Eh, det hela pågick tills Gustav Vasa insåg hur lukrativt detta var och föranledde att han först dubblade birkararnas avgift. För att sen helt enkelt själv ta kontrollen över skatteindrivningen. Ja, varför det var någon mellanhand? Du, ja, verkligen, när man kan tjäna en massa pengar. Ja. Eftersom Sverige slash Finland, Norge slash Danmark och Ryssland alla gjorde anspråk på delvis samma delar av Satmi så innebar det att samerna ibland fick betala skatt till två eller till och med tre olika stater. Detta pågick faktiskt ända fram till början av 1800-talet. För att göra en snabb återkomst till eh, maffian där så det, det är det väl knappt att ens de är inne på varandras eh, områden Nej. för att eh, ha beskydd, eller ha betalt mm. för beskydd i alla fall. Mm. Mm. Mm. Verkligen. I början av 1600-talet så fick samerna rätt att välja några riksdagsledamöter till bondeståndet och när Karl IX krönt kröntes utropade han sig också till lapparnas konung vilket han var först med. Från ungefär denna tidpunkt och framåt pågår sedan försöken att kristna samerna parallellt med att kungamakten försökte erövra rikets norrligare områden. Detta innebar stora inskränkningar i samernas dagliga liv eh då de tvingades att gå till kyrkan och lämna sina barn till skolan istället för att få ta hand om sina renjordar så förbjuds också att utöva sin egen religion, eh vilket var ett ganska stort övertramp på den samiska kulturen, inte minst avseende synen på deras döda förfäder. I enligt samernas tro så var förfäderna ytterst viktiga familjemedlemmar även om de var döda. Eh och de spelade fortfarande en stor roll som beskyddare och hjälpare i det dagliga arbetet. I kristendomen fanns dock ingen plats för den typen av uppfattningar eh då de döda helt enkelt inte ansågs existera. Eh vissa samer övergav sin tro och blev kristna, medan andra undflydde tvångskristnandet genom att flytta långt bort ifrån allt av kyrkor heter det. Under denna tid påbörjades också försöken att fördriva samerna i Dalarna, Västmanland, Gästrikland och Hälsingland norrut till det som kallades för lappmarken. Eh Denna kamp skulle komma att pågå i nästan 200 år, men eh, inte visa sig vara särskilt lyckad. Samernas expertis uppskattades av eh ganska många och själva var de heller inte särskilt sugna på att flytta. Eh 1751 fastställdes Lappmarks gränsen eh som tidigare erkänds upprepade gånger av bland annat Gustav Vasa och som var till för att skydda samernas områden från nybyggare som försökte jaga och fiska på deras marker. I och med att eh, denna Lappmarksgräns inte upprätthölls i praktiken så drogs 1867 en ny gräns, den så kallade odlingsgränsen som sedan fastställdes av eh, riksdag, eh, riksdagen 1873. Och den avskärmade ett betydligt mindre skyddat eh, samisk område, alltså ett, ett, inte ett mindre skyddat område utan ett mindre område som fortfarande var skyddat. Mm. All detta eh vad det syns en del i att åtskilja samerna och övriga svenskar från varandra. Så man kan ju liksom så här idag leka med tanken på att om det hade lyckats hur hade Sverige sett ut då tror jag? Hade satt mig kanske varit ett land då. Eh det var också vid ungefär denna tidpunkt i slutet av 1800-talet alltså som rasteorierna började få fäste i forskningen. Mm. Och människor delades upp i lång och kortskallar varav den senare omfattade bland annat samerna. Och därmed gjorde det att eh de i allmänhet betraktades som lägre stående människor. Eftersom samerna till stor del utgjordes av eh folk ifrån både Sverige och Finland och Norge så blev de särskilt intressanta för statens rasbiologiska institut och dess ledare Herman Lundborg. Detta var lite senare uppe 1900-talet. Eh detta eftersom rasblandning ansågs vara förödande för mänskligheten eh och dess fortlevnad och utveckling då det kunde skapa svaga individer med dålig karaktär som i största möjliga utsträckning skulle hindras från att fortplanta sig. Herman Lundborg ägnade ansenlig tid åt att mäta och undersöka samer såväl vuxna som barn, döda som levande men presenterade egentligen aldrig några riktiga resultat och fick för detta ta emot en del kritik ändå. Eh rasbiologin tappade sin mark under 30-talet, men först så sent som 1958 så övergick statens rasbiologiska institut till institutionen för medicinsk genetik vid Uppsala universitet. Det var faktiskt så att under 1800-talet och fram till 1950-talet så visades samer till och med på utställningarna. Jag får liksom så här lite elefantmannen bibbar i huvudet. Eh i övrigt under 1900-talet har samerna främst fått kämpa för rätten till sina marker och till att få möjlighet att bedriva renskötsel. Eh det har lett till ett antal olika rättsfall som slutat i mer eller mindre tillfredställande domar ur samernas synvinkel då. Sametinget inrättades 1992 efter att regeringen ignorerat motståndet från diverse naturrättsorganisationer och ifrån samerna och antagit propositionen om fri småvildsjakt på samernas marker. År 2000 gav samer laglig rätt att använda sitt eget språk i kontakt med domstolar och myndigheter samt rätt till skolundervisning och äldrevård på samiska. 2010 gav samer laglig rätt att använda sitt eget språk i kontakt med domstolar och myndigheter samt rätt till skolundervisning och äldrevård på samiska kom ytterligare en ny lag som ger svenska minoritetsfolk ytterligare möjligheter att bevara och utveckla sina språk och kulturer på internationell nivå. Det här är också en liten så här sido fakta. Så antog FN:s generalförsamling 2007 den så kallade urbefolkningsdeklarationen som anger miniminivån för hur urbefolkningsfrågor ska hanteras nationellt. Röstsiffrorna blev förkrossande 143 emot fyra. Och nu frågar jag dig, Per, om du kan ange de fyra länder som röstade emot. Gissa. Sverige, Norge, Ryssland och Finland. <här> nej, nej, det var faktiskt <här> inte så. USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Ja, det var det. Ja, men eh, svenskare än så här eh, blir det faktiskt inte. Nej, du, du med, med din andra flagga redo för ytterligare ett oerhört stolt kapitel i den svenska historien. Ja, verkligen. Med hur majoritetsbefolkningen behandlar sina minoriteter. Mm. Och fortfarande idag alltså. Alltså ja, ja, ja eh, det är ju kommer ju ner och industrier och allt medel företag försöker ju bygga saker på samernas marker liksom hela tiden. Mm. Som de har rätt till enligt FN-deklarationen, men ja. Ja. Det finns bättre än att lela och säga om samefråga. Nej men det är ju det är ju vars så, så, så jävla skämmit och sitta och höra allt som vi utsätter soner för mm. och veta att man är ju en del av det också mhm själv när själv när men jag tycker alltså ju mer jag läste massor eh det mesta av den här informationen är hämtad på satmi.se mhm och eh, där finns enorma mängder information Och det är liksom jag bara tipsar alla om att gå in och läsa där för font behöver man veta mm. om man bor i Sverige. Så flaggan då. Ja, flaggan ja. Ja, eh jag är väl hm jag är lite så här vad heter det ambivalent. Ja. Mm. Till den här flaggan. Den är ju liksom den är inte lika jobbig mot ögat som som den romska flaggan men den är också lite jag vet inte eller är den det? Jag den är jag vet inte jag vet faktiskt inte riktigt vilken fot jag ska stå på riktigt. Det är det... ja. Alltså jag jag gillar som beskrivande den är riktigt fin. Men mm. det är ju ja det är ju sånt här också det här med färger på på färgen. Mm. Och så just är framförallt när det är blott på rött, Aha. tycker jag att det ser lite jobbigt ut. När det är, när eh högra halvan av cirkeln som är röd på blott, den är snällare mot ögat än den vänstra halvan som är blott på rött. Det är så känner jag i alla fall spontant. Men och det gröna och det gula är väl ja det var krist liksom. Ja, men det att jag jag är i läget en 8. Ja, jag tänkte precis säga att jag jag tror att jag landar på samma betyg som på på på romanska flag faktiskt. Så det blir en 8. Ja. Ja. Då så. Eh, då kommer jag återvända till Oceanien, mhm, mm och till ett av de här fyra länderna har ja. något ett annat av de här fyra. Ja, precis, ett mm. annat av de här fyra. Nu redan vidrör ett. Det har jag. Mm. Och det utgår ingen pengar vinst till den som listar ut vilket det här samhället är. Det rör sig ju såklart om Nya Zeeland. Ja. Och där finns det ett, en minoritet som heter maorier. Mm. De är procentuellt sett betydligt fler än en en de australiska aboriginerna. De är ungefär 15 av befolkningen. Och faktumet är att Maorina själva har invandrat till Nya Zeeland och kom dit från andra öar i Polynesien på 1200-talet. De följer ursprungligen ett stråk med folk som uthandlade från det som är Taiwan ungefär. De tog sig mot öarna i Polynesi och spred ut sig då över öarna och sokt i olika vall. Ja. På samma sätt som aboriginerna påverkades när européer kom dit på 1700-talet så minskade också mori befolkningen på grund av sjukdomar. Till exempel mm. britterna kom dit och nöjs på dem också. Jävla taskigt. Ja. Ehm, mm. en sak som väldigt utmärkt moriarna var att de var inte så här supernöjda med att det kom vita människor dit och dykte åt landet vad deras utan de slog tillbaka vilka tölpar. Ja, eller hur? Ja. <laughs> Nej, och det har faktiskt varit så väl hårda konflikter som ändå hyfsat fredliga tider de emellan. Eh, på under andra halvan av 1800-talet så blossade konflikter upp och det blev till och med inbördeskrig. Men i de har lugnat ändå ner sig och i början av 1900-talet så började Maori-befolkningen återhämta sig. Och är ju nu då en betydande minoritet. Och sedan Nya Zeelands självständighet så har Maori:erna varit inblandade i den inhemska politiken och de har till exempel reserverade platser i parlamentet. Och Maori:nas språk och kultur märks på flera sätt i den nyzeeländska vardagen. Bland annat så Eh, finns en hälsningsfras, Kia ora, som är vanlig bland alla nyzeeländare, oavsett om man är maori ursprungig eller europeiskt uppen. Men det finns ju en del av maorisk kultur som väl har fått störst spridning utanför Nya Zeeland. Det bör ju vara rugbylandslaget All Blacks haka. En krigsdans som de genomför före sina matcher. Och dagen till alltså har de också en rådade med eh, All ja, Blacks som jämförelse. Det, det såg jag inte för en nu. <laughs> Nej, eller så är det inte fullt likaskricken jagande ut på din t-shirt som de gör i verkligheten när de kör där. Nej, precis. Eh en kul eh, fotnot förresten om All Blacks <clears throat> deras smeknamn har påverkat flera andra landslag när jag ser landet fotbollslandslaget spelar i helvitt och heter All Whites. Mhm. Mm Men det roligaste måste vara basketlandslaget 12 Blacks. <laughs> ah, syndet. <finnit. laughs> Göteborgshumor finns ja, även i Ja, jag tror typ ni säger det. Det ligger ett Göteborg i när sedan också. <laughs> ja. Men hackan då, en av de mest kända heter Kamalte och den kan låta så här. Hva er kvinne å deg og vi? Hva kommer det, hva kommer det gå? Hva kommer det, hva kommer det gå? Hva drægnet er kognat av? Hvor, hvor har vi tytt Så til flaggan da? Mm -hmm. Efter at Oh, å ni det lever nästan lite skräg alltså. Ja, det, mm. det förstår. Jag. Det borde du bli. Mm. Ni ska se det, det finns ju sök på Nya Zeeland och hacka på Youtube så finns det alla möjliga skräg ni åga på sig. Mm. Med flaggan då. Ja, ja. Eh, den kallas Te Tiriti o Rangatiratanga flaggan. Te Tiriti o Rangatiratanga betyder ungefär absolut suveränitet. Och uttrycket finns i den moriska versionen av Waitangi-fördraget som tecknades mellan brittiska kronan och moriska hövningar 1840. Flaggan är likt aboriginflaggan, ja. horisontellt delad i svart och rött. Men det här delas i fälten av av en vit form som kallas koru. Det ser ut så här. Ja, just det. Det ser lite typ yin och yang-aktigt ut. Ja, påminner faktiskt. Ja. Det svarta färgen står bland annat för mörkret från vilket jorden uppstod. Rött står för jordemodern, givaren av liv. Mm. Vitt står för renhet och upplysning och kåruformen representerar återfödelse och framtidshopp. Det är en duktig frän flagga det här. Vi kommer ju att lägga ut den tillsammans med de andra naturligtvis på flaggpodden.wordpress. När du lyssnar berättar så finns som troligtvis redan där för besökandan. Men mm. det var det jag hade att säga om det. Och vad vad tycker vi om den här då? Eh jag tycker den är att tycker jag att den här den, den där mönstret där eller den är rätt fräck alltså. Ja jag gillar den faktiskt. Ja. Det hur är... ringer din ja. telefon? Nu ringer min telefon. Är det din mor? Det är mamma. Kom ja. får eh, ja, hon får jag ringer dig sen mamma. Ja. Jag sa att jag skulle lyssna på det, här, det kommer snart. Ja. Eh, ja. jo, nej men jag ja, men jag, jag, jag, tycker jag tycker den är fräshan också. Ja. Eh. Det tycker ni är dagens vassaste faktiskt. Mm. mm. Jag är jag uppe på 10. Eh, det är så. Ja. ja, jag tänker nog faktiskt något liknande. Ni är vanatrungen. Ja. Nej men ja, han ja, ja, ny ni, den andra någon på. Ja. Ja. Nej men jag jag gillar den faktiskt. Inte så, de här är roliga med de här flaggorna. Ja sameflaggan kanske är bekant för de flesta, men men det roliga med den här flaggan är ju att det kanske inte är så jättemånga som har sett dem i alla fall. Jag kan alltid hoppas. Ja. Att någon förläser sin nya flagga. Ja, precis. Och där med Var kommer här? Ja, det är nya ämnen på netten, lilla lådan. Ska se, det var ingen tur att dra den här gången. Ska se du drar ju ner dig. Jag ska slå vad om att jag gör det. Ja, jag är ledsen då men eftersom det finns med här, Nej, jag gör jag. Vi kommer ju att prata om det. Jag vet. Ska vi se jag tar den. Den häktar. Lagod. Lagod till sjöss. Vad kul. Är det eh vad gör jag det nu då? Eh <laughs> Vad heter? Det? Vad kallar logs? Följ logsflaggor. Ja, just det. Precis. Det det är det som åsyftas eller? Eh, jag tänker väl att vill du prata om The Charlie Pennant som mm -hmm. du har har ja, just gjort det. lite ja. tidigare så var var så god. Jag tänker att det kan innefatta alla möjliga flaggtyper så. Ja. Man krigar ju inte bara på skärn utan det finns ju även handel och så. Ja, det just ju det. Handels Handelsflaggor. Och, ja, precis. Våra är mm. så här väl ödelägsflaggor eller om du vill prata om någon signalflaggor eller jag kom på en direkt här nu som jag bara känner att den måste jag ta. Oh. Ja. Du tänker inte. Du nej, måste, det nej. Tänk jag tänker inte berätta nu nu. Det får ni höra om ja, nästa gång. Mm. Flaggan som då vill båda måste gå. Ja. Schysst. Men då var det dags för dagens utmaning. Ja, och det är du som ska orera ja, nu, ja, nu kommer det en utläggning om Guds nåd här. Och jag påppa popcorn. Ja, gör det. Ja. Och och brygg lite te och poppa lite popcorn eller någonting för nu nu blir det utläggning om vilket land har bytt flagga flest gånger vill du att jag skulle ta reda på? Ja, och det har du gjort. Det har jag. Ja. Utan bara ja. Eh, ja. jag jag frågade ju lite om så här, jaha, men okej, måste landet ha haft typ hyfsat samma territorium under den här perioden eller kan det ha ändrats eller så. Mm. Jag frågar nog inte hur stor ändringen måste vara om den måste ha varit bytt helt och hållet eller justeringen mm. på den befintlig flagga mm. ja, Jag har överlätt definitionen till dig Du gjorde det, ja. Mm. Ja, ja Jag har ju funderat då. vilka ramar gäller för det här För det land i världen som lär ha gjort flest ändringar i sin flagga Halks har också gjort det när deras yta har ändrats. USA har ändrat på sin flagga inte mindre än 27 gånger sedan 1775. Men det finns ännu fler varianter än de 28 som det då blir. Ja, ah, okej. Okay. Ah, men det är justeringarna gör inte bara att de har placerat ytterligare en stjärna på liksom. Jo, det har de. Eh ja. alltså det största skillnaden var ju att flaggan man bytte till alltså den allra första hade ju en variant av Union Jack i hörnet. Mm. Senare så blev det ju då 13 stjärnor mm. tillsammans med 13 ränderna då. Mm. Men när det har kommit nya delstater då har det då och då kommit nya stjärnor på flaggan. Mm. Men anledningen till att det finns ännu fler varianter det var att placeringen av hur stjärnorna skulle vara i det här blå fältet. Ja, just det. Det fastlogs inte för den 48 stjärnors flaggan från 1912. Så de kunde vara lite hur som helst. Mhm. Mm Nån hade stjärnorna uppradade samtidigt som det fanns som andra var uppe lika många stjärnor fast stjärnorna var ju ett stjärnmönster eller det i en cirkel eller ja, endast fantasin satte gränserna för vilken annan de skulle ha sin nya flagga. Jaha. Hur fantasifullt det blir när det är öppet att vi ska lägga till en stjärna till på den här flaggan. Det är flaggan som används idag då. Den har använts sen 1960, vilket gör den till den mest långlivade varianten av alla. Mm. Men det det är ju lite, jag säger att jag skulle ju kunna nöjt mig där ja, egentligen. Ja. Men det är ju så skit. Det är lite trist. Ja. Ja. Så därför så tänkte jag att jag väljer land som har haft ett mer nutida beslutsångest. Ja, ja, men det det känns jag tyckte, jag blev lite besviken. Jag trodde att den faktiskt ja. <laughs> Och det här landet har dessutom bytt ut flaggan framför och enbart göra mindre justeringar i en redan befintlig. Jaha. Eh uh -huh. och det landet ja det har dessutom haft hyfsat samma yta under hela den här perioden. Okej, det ser fint. Ja. Landet är Afghanistan. Mhm. Mm Så uh -huh. uh -huh. Afghanistan har haft 24 olika flaggor. <laughs> 21 bara under 1900-talet. Imponerande. Och så här har de sett ut. Ja, låt oss höra. Allra först Samväldet en helsalt flagga under Hotak dynastin 1709 till 1738. Då var ytan bland annat nästan hela dagens Afghanistan med en massa annat inryr om och lite. Ja ah, just det. Mm. 1747 till 1842 under Durrani imperiet så användes en svart vimpel med bland annat ett trädmönster och ett svärd i mitt det blev också en större yta. Ehm när man började få den ytan som man har som man har haft sen dess under eh emiratet Afghanistan då användes ironiskt nog ingen officiell flagga. Inte från 1880 då man den helsvarta flaggan från tidigare återkom. Den ändrades 1901 när man la till statsvapnet i vitt i mitten. Vapnet Och således även flaggan justerades 1919. Och 1926 blev Afghanistan ett kungadöme och då händrade man vapnet på flaggan ännu en gång. Så det pratade ju då svarta flaggor med vapen som justeras. 1928 så började hända saker färgmässigt med flaggan. Den svarta flaggan byttes mot en horisontell tricolor i svart, rött och grönt med det vita statsvapnet från 1919 i mitten. Den flaggan användes inte fullt ett helt år. Det var ett senare under samma år så ändrades trikoloren från horisontell till vertikal och statsvapnet justerades. 1929 bytte man ut flaggan på nytt. Det här var gången till något så spektakulärt som en vertikal trikolor i rött, svart och vitt. Men inte heller den flaggan blev så långlivad. Ehm senare under 1929 Återkom den vertikala svartgrön-röda tryckolådan och vapnet från 1919 återinfördes. 27 mars 1930 ändrades statsvapnet igen. Den varianten sågs ganska länge i jämförelse med den tidigare och ändrades inte förrän 1973. Justeringen skedde åt en i statsvapnet där ett årtal viktigt för många Malarkin togs bort eftersom Afghanistan då nämligen blivit en republik. Jaha. Och sen körs det. Ja. Och republiken Afghanistans flagga, den ändrades på nytt 1974, då det på nytt blev en hosotell Tryckolål i svart, drött och grönt. Skillnaden var att de svarta och röda fälten var vardera en fjärdedel av flaggans totala höjd, och den nedre halvan då var grön. Uppe i det vänstra hörnet så infördes ett nytt vapen, bland annat med en örn i guld. Den här flaggan, den höll sig till 1978 då demokratiska folkrepubliken Afghanistan inrättades. Man vi hört en förändring <laughs> efter att folkets demokratiska parti tagit makten med sovjetiskt stöd. Ändringen bestod i man tog bort statsvapnet. Där fagan, det var ju bruk inte så fastligt längre 27 april till 18 oktober 1978. Och den ersattes av en röd flagga med den demokratiska folkrepublikens vapen i övre vänstra hörnet. Inte helt olikt övriga kommuniststater vid den här tidpunkten. 1980, var det dags för nästa ändring, mm -hmm. då kom den här horisontella svartgrön-röda tricoloren tillbaka och den här gången så hade fälten varsin tredjedel av flaggans höjd och ett nytt vapen användes i flaggans övre vänstra hörn 1987 ändrades namnet tillbaka till republiken Afghanistan och statsvapnet ändrades och i övrigt så var flaggan den samma som tidigare Nästa stora förändring skedde 1992 när den sovjetväldiga regimen störtades och islamiska republiken Afghanistan infördes. Då ändrades flaggan i tricoloren till grönt, vitt och svart. Och i det gröna fältet står Gud är stor i vitt och i det vita fältet fanns den muslimska trosbekännelsen i svart. I december 1992 ändrades flaggan till en som formellt användes fram till 2001. Men så de facto ändrades några gånger till innan dess. Jag menar, varför inte ha ett mål på? Ja. Där fanns han var likadan som den som infördes 1992, men utan text kommer statsvapnet i guld i mitten. 1996 ändrades den till en helt vit flagga som talegångarna använde sig av. Och å detta på så la man till trosbekännelsen i svart i vita flaggan. Så i november 2001 då så bytte flaggan till den tidigare tricolören med statsvapnet, alltså den här i eh, grönt, vitt och svart. Eh och trosbekännelsen i blott uppdelat på vårderasidorna vapnet i det vita fältet. När så Taliban-regimen föll 2002 så återkom den vertikala svart-röda gröna tricolören med statsvapnet i vitt i det röda fältet. Och proportionerna och stadsfapnet ändrades något 2004. Och det är den flagga som infördes då som är den som fortfarande är i bryr idag. 13 år gammal alltså. Ja. Då mm. ja, är det väl dags snart igen. Afghanistan. Ett land med en minst sagt brokig historia. Tydligt avspeglad på landets flagg. Ja, det, det var väl... Ja, kan man väl lugnt konstatera. <laughs> Så om det är någon som är kvar, vi har pratat Afghanistan och deras en orderman beslutsånges den våran. Mm. Ja. Ja. Det var allt för igår. Förutom en liten sak. En detalj kvar alltså. Ja, spännande. Du kan ju inte få lämna min lägenhet utan ID-kortet själv. Just det. Så är det ju så klart. Ja, ha. jag hoppades att jag skulle slippa. <skratt> Nej, det blir det inte. Men det, det hoppades lite jag med eftersom jag har <skratt> slitit digliga hår jag har för att försöka komma på något bra. Mm. Jag landade i det här. Du har ju frågat mig om djur förrut. Ja. Så då tänker jag svara med ett litet mer botaniskt ämne. Jag är ju trots att jag är vegetarian. Eh, jag vill att du precis som jag gjorde med djuren tar reda på hur många på vilka nationsflaggor som avbildar växter i någon form. Tala om vilka växter det är och om det är något land som såklart då borde ha en växt på sin flagga men inte har det. Och såklart vilket land och vilken text. All right. Där får du något att fundera på. Rita i. Jaha. Ja. Det gör jag med glädje. Som så ofta annars. Mm. Naturligtvis, självklart. Det här är ju det, något av det roligaste vi vet utan tvekan. <laughs> ja. Men då var vi klara för det då. Då var vi klara för det då. Ja, ska vi till Kivik nu eller? Alltså Nej, jag börjar tröttna lite på Cityrik faktiskt. Ja. ja. Det är Nej. Det känns som att svarade de inte svarade på det här. Jag har visst ligger några lappar kvar här någonstans. Ja. Ja, så vi skulle kunna posta ner ett par till. Men annars så känns det som att vi har väl nästan gjort det vi kunnat i Cityrix frågan. Mm. Så uh, thanks for nothing. <laughs> ja. Säger helt utan mycket detvis. Ja, eh men då återkommer vi eh med flaggor till sjöss och växter och växter nästa gång. Ja. Hallå fint det ses. Ha det, ha det.